Джо Діксон Кар. Руда перука. Зазвичай газету відправляли до друку о другій ночі. Того дня Макгрет, редактор розділу новин, не здужав. Святкування Різдва пройшло не без наслідків. І він, залишивши справи на юного Патерсона, пішов додому раніше відлежуватись. Макгред спав важким сном, коли біля його ліжка – Задзвонив телефон Макград, видаючи потойбічний звук Як збуджений до півночі привид Все ж таки зняв слухавку «Гейзер Лорінг?» Повторив він «І що з нею?» «Вона померла», відповів Патерсон «Точніше її вбили» «Ви знаєте площу Вікторії?» «Ні» «Це маленька тиха площа у Бельсотері» Гейзер Лорін там жила. Посеред площі є невеликий парк для прогулянок. І ось приблизно об 11 годині патрульний поліцейський знайшов у цьому саду Гейзер Лорін. Вона була мертва і практично роздягнена. «Що?» – вигукнув Маград, і сон замить вивітрився з його голови. На ній був лише бюзгальтер та нижня сорочка. Вона сиділа на лавці мертва, як Клеопатра, а решта одягу лежала поряд із нею, акуратно складений. У таку погоду? Так, поліцейський за годину до того бачив, як вона йшла до парку. Причина смерті кілька ударів по голові палицею зі свинцевим наконечником. За лавкою залишились сліди боротьби. Так, спалахнув Магарат, став це на першу смугу. Кожна жінка в країні захоче дізнатися, що трапилось із Гейзер Лорін. Всі знали ім'я Гейзер Лорін, обличчя Гейзер Лорін та погляди Гейзер Лорін. Усмішка і здоров'я. Так називалася щотижнева колонка, яку вона вела в газеті Делі Бенер. Найлютішому конкуренту «Дейлі Рекорд» Магарата. Усмішка і здоров'я називались і буклети, що друкувались тисячними тиражами, в яких вона пояснювала домогосподаркам, як можна без особливих зусиль підтримувати хорошу фігуру. І в них же вона закликала харчуватися одними галетами та любити їх. «Я розробила ці вправи за порадою лікаря», писала вона. «Лише три хвилини вранці», і більше можете ні про що не турбуватись. Якщо ви любите шоколад, їжте його на здоров'я. Просто не забувайте виконувати вправи та їжте, що хочете. Її простий, щирий стиль розтопив серця жінок. І незабаром вона вже давала поради не лише про здоров'я, а й про кохання, про капелюшки та про чоловіків. Усі бачили фотографії красивого, впевненого обличчя з незграбними вилицями, білозубою посмішкою та ямочками на щоках. У неї була чудова фігура. Вона була худа і дуже енергійна. Одягалась вона зі смаком, але непомітно. Серйозні карі очі, волосся зібране в акуратний пучок. Їй могло бути тридцять п'ять. Тисячі почувалися так, ніби були знайомі з нею особисто, і не соромились писати їй про це. Але хто її вбив? Напівроздягнену у громадському парку холодної грудневої ночі. Правду кажучи, навіть Макград, який багато чого побачив за своє життя, почувши про те, що сталося, відчув жалість. Його дружина не стримувала своїх почуттів. «Бідолашна жінка!» – вигукнула вона з сусіднього ліжка. «Бідолашна жінка!» «О, це тебе так вразило?» – запитав Макград, у якого прокинулось редакторське чуття. «Господи, звичайно, подумати тільки, що за жорстоке безглузде». Отже, так ми і подамо цю історію. Здається, на мене не натхнення. Але Гейзер Лорін Хто міг подумати? Наступного ранку плоди свого натхнення він представив Хаунстону, відповідальному редактору. Офіси Daily Рекорд» займають модерністську будівлю, яка найбільше нагадує акваріум. Про нічну подію вже знали всі. Філл-стріт гула відчуток. Вбивство Хейзер-Лорінг? Хоча ніхто ще не мав доказів, що це було саме вбивство. Вважають такою важливою подією, що в кабінеті відповідального редактора було проведено збори. Хаустон сидів за великим столом із чорно скла. Він мав замучений вигляд. «Це неможливо», – сказав він. «Ми не можемо...» Піти на таке. Ми втратимо обличчя. Гаразд, залишайтесь при обличчі, палко відповів Макарет. Але не втрачайте такого шансу. Ось дивіться, це жіночий злочин. Він просто сочиться інтересом для жінок. Воно підходить для серії репортажів на кшталт «Наш кореспондент стежить за розслідуванням» або «Розвиток подій день за днем». І ось, коли половина жінок Англії із завмиранням серця чекає новин, що робимо ми? А ось що. Ми доручаємо висвітлювати цю справу жінці. Хаустон провів рукою по вузькому лобу. Жінка буде писати про роботу поліції? А чому й ні? Ніщо не заважає їй не втратити обличчя, правда? Вона буде жіночою та доброю, додасть трохи смутку, і готово, усі читачі будуть наші. Хаустон опустив плечі. Але ж тут потрібна хватка, – зауважив він. Одна річ – писати про війну, і зовсім інша – про вбивство. Навіть не знаю, кого б я міг на це поставити. А як щодо тієї француженки, Жаклін Дюбуа? Вона у нас лише тиждень, але ось що я вам скажу. Її вважають найпробивнішою журналісткою в Парижі. Рішар із Лої відгукувався про неї у захопливих виразах. І я думаю, що йому можна вірити. Вона розмовляє англійською? Вона наполовину англійка. Її мати родом із Лондона, так що вона чудово розмовляє англійською. І вона не втратить обличчя? Ні, це я вам гарантую. Знайдіть її, коротко сказав Хаустон. І все ж він не почувався себе спокійно доти, доки не побачив Жаклін Д'юбуа на власні очі. Після цього він полегшено і навіть радісно зітхнув. Макград навпаки зажурився. Рекомендував він цю дівчину щуток, крім відгуків рішара. Він про неї майже нічого не знав, і при першій зустрічі з Жаклін його охопило панічне почуття, ніби він став жертвою якогось особливого, французького почуття гумору. Жаклін увійшла до кабінету так несміливо, що Хаустон навіть підвівся, щоб посунути їй стілець. Це була блондинка. Маленька у тілі і золотистим волоссям, світлою шкірою, яка правильно і дуже легко спалахує, і великими темно-блакитними очима, які зазвичай бувають або широко розкритими, або скромно потуплені. Її підібгані губи свідчили про збентеження і бажання догодити. Вона була в добротній, але скромній хутряній шубі. Із усього, від простої сірої сукні до коричневих панчохів і туфель, відчувалась акуратність і скромність. Дівчина не зводила величезних очей з Хаустона, але тільки тоді, коли він не дивився прямо на неї. Приємним, м'яким голосом, нерішуче і трохи плутаючись у словах нерідною мовою. Спитала, навіщо її викликали. Поки Макград стояв у розпалі, кусаючи губи, Хаустон сказав. «Ідея наступна. Ми хочемо, щоб ви…» «Сіли на хвіст поліції», – промимрив Макград. «Здобули новини», – суворо відповів Хаустон. «Які можуть бути цікаві нашим читачам. Візьметеся?» Жаклін піднесла прозорі блакитні очі. «Чи візьмусь я?» Видихнула вона і раптом вигукнула. «Та чорт забирай, та я зубами вчеплюся!» Хаустон так і сів. Було видно, що в дівчині почуття подяки почало боротись із скромністю. І, схоже, здобуло перемогу. «Я буду дякувати вам на колінах», – продовжувала вона, молитовно склавши долоні. «Міс Лорінг – бідолашна жінка, богові душу віддала». Слово честі, я мріяла написати про це, але навіть не сподівалась, що мені так пощастить. О, ви такий милий! Хочете я вас поцілую? Боже, правий, ні, вигукнув Хаустон. Але Жаклін не слухала його, вона вже повністю прийшла в себе. Туфлею вона постукала по килиму. На лобі її проляла засереджена складка. І, мабуть, Ухваливши якесь рішення, вона кивнула. «Я неповноцінна», – зізналась вона. «Я нещодавно в Англії і поки що не знаю тут усіх входів і виходів. Але нічого. Я вам накопаю матеріал, пальчики оближиш». «Хто у вас найголовніший начальник всього поліцейського департаменту?» «Заступник комісара управління кримінальних розслідувань». Добре, уважно відгукнула Жаклін. Я робитиму з ним любов. У Хаустена очі полізли на лоб. Ні, ні, сказав він. Так, так, заперечила Жаклін, енергійно киваючи головою. Ви цього не будете робити, міс Дюбуа? Нічого не розумію, поскаржилась Жаклін. Здивований і нерішучий погляд її опустився на килим. Ви не бажаєте, щоб я це зробила? Але чому? Це дуже довго пояснювати місь Дюбога. А якщо загалом, то можу сказати, що таке не зовсім узгоджене із політикою нашої газети. Крім того, є деякі, так би мовити, практичні міркування. По-перше, вам до нього не пробратись. По-друге, навіть якщо вам це вдасться, від нього ви нічого не дізнаєтесь. Прозорі очі Жаклін заблищали. Ха-ха-ха, сказала вона. Те саме мені говорили, коли я загравала до суді. У нього ось такі баки. Вона жестом показала бороду значних розмірів. Але я все одно отримала офіційні фотографії перестрілки жандармів. Ото був переполох. Але якщо ви не хочете? Ні, ну такого ми точно не хочемо. Жаклін розчарована зітхнула, але відразу ж знову піднеслась духом. Добре, тоді я маю дізнатись ім'я поліцейського, який займається цим розслідуванням. І робити любов із ним. І ще, будь ласка, зі мною завжди має бути редакційний фотограф. Фотограф? Навіщо? По-перше, це зручно. Працюючи в Луї, я багато разів робила чудові знімки. Якось мені вдалося сфотографувати як графиня делямур. Вона клептоманка, краде намисто з магазину Пюльє на Рю де Желяпе. Справді, олля, ото була сенсація, промуркотіла вона. Ще це корисно тим, що можна сфотографувати поліцейського, який займається чимось поганим. Тоді йому можна буде пригрозити опублікувати фотографії, якщо він не розповість те, що тобі потрібно. Хаустон слухав її, ніби впав у транс. Жаклін здавалась оточеною рожевою хмарою невинності, як ангел на листівці до Дня Святого Валентина. Він би не зміг здивуватися більше, якби Моналіза раптом висунулася перед ним із рами і показала язик. Нарешті дар повернувся до нього. «Починаємо ми зі спокуси, а закінчуємо шантажем?» – промовив він. «Магарет, я не можу цього допустити!» «Дівчино, вас звільнено! Ви занепастатеть цю газету за тиждень!» Якщо ви її звільнете, загермів Макарат, то і я подаю відставку. Заради всіх святих у нас нарешті з'явився справжній журналіст. Ви хочете, щоб нас МВС закрило? А навіщо у нас редактори сидять? Її статті перевірятимуть і де треба будуть виправляти. Повірте, якщо... «Я ще хочу попросити», – несміливим голосом промовила Жаклін. «У вас працює один фотограф, Генрі Ашвін. Він хороша людина, хоч і п'є, як на мене, забагато. Я хочу цього фотографа, будь ласка». «Ашвін? Чому саме Ашвін?» «Я знаю, що у нього роман із служницю Хейзер Лорін. Так? Це наш козир». Так ось, я даю йому віскі, і ми розмовляємо. Я вже в нього багато чого дізналась. До того, як вас призначили? Жаклін здивована підняла брови. Так, зрозуміло. Ось послухайте. Цей міс Лорінг 35 років. В особистому житті вона дуже нестримана та груба. Генрі аж він думає, що вона брехуха але не зовсім у цьому впевнений. Ще вона дуже правильна, як ви кажете, Ханджа. Чи одружена вона? Ні, але в неї є наречений адвокат на ім'я Едвард Хойт. І він увивається за нею вже п'ять років. А далі у них і не йде. Чому ж вона не виходить за нього, а? І чому ж? Я це з'ясую, просто відповіла Жаклін. Тепер я розповім те, про що не розповіла вам поліція. Так, протягнув Хаустон, все ще не вийшовши з трансу. Це те, що її служниця розповіла Генрі Ашвіну. А Генрі Ашвін розповів мені, коли міс Лорін знайшли в парку, на лавці, в одному бюзгальтрі, нижній сорочці та туфлях. Решта її одягу лежала поряд з нею на лавці. Магарат відразу ж насторожився. «Нам це відомо, і не лише нам, про це у всіх газетах знають». «Так, але Жаклін витримала багатозначну паузу. Є ще дещо у її одязі. Так-так, було загорнуто роду перуку та темні окуляри». Хаустон і Макград спантеличено перезирнулись, думаючи, чи не ховається за цим виразом якась французька метафора. Але Жаклін не залишила сумнівів. «Руда перука», – повторила вона, і поплескала себе по маківці, і димчасті окуляри, якими дивляться. Тут вона приклала руки до очей, відтворюючи окуляри. «Навіщо їй вони знадобилися, га?» «Чорт, забирай! Але це ще не все!» Достеменно відомо, що вона сама роздяглася. Її служниця каже, що її господиня по-особливому складала свої панчохи. «Чорт, хочете, я зараз зніму свої і покажу, як вона їх складала?» «Ні-ні! Добре, я просто запитала!» Але це особливий метод. І ця сукня теж по-особливому складена. Так ось. Вона знімає сукню, і в неї з собою перука та окуляри. Що це означає? Ви дозволите мені це дізнатись? Будь ласка. На хаоста накинулись повні докору великі блакитні очі. Ви сказали, що ви мене звільнете? Це погано. Я знаю, що я безглузда і навіжена, так усі говорили в Парижі. Але, будь ласка, ви ж можете бути і добрим, так? Дайте мені шанс, і я все зроблю, я обіцяю. Хауста надолали найпохмуріші перечуття, але він був журналістом. Сподіваюсь, що так, сказав він. Інспектор Адам Белл із управління кримінальних розслідувань стояв у акуратній маленькій вітальні будинку номер 22 на площі Вікторії. Він дивився то у вікно, то на паркан, то на чоловіка із блідим обличчям, що стояв перед ним. Цього вогкого зимового ранку площа Вікторії здавалася зануреною у вічнопохмурий спокій. Будинки, що оточували її, були наглухо зачинені. У парку за зубцями металевої огорожі гілки дерев у темних сутінках здавалися чорними і вузлуватими. Гравійні доріжки зміїлися навколо залізних ослонів та скелетів кущів, а земля промерзла і стала твердою, як камінь. Інспектор Белл у білій стерильній вітальній будинку загиблої жінки – розмовляв із нареченим Гейзел Лорін. Інспектор був молодим і дуже серйозним випускником поліцейського училища. Але він був дуже душевною людиною, і це багато в чому йому допомагало. Ви можете ще щось дізнатись, містере Хойд? Нічого, відповів Едвард Хойд і помацав свою чорну краватку. Учора я хотів повести її на концерт, але вона відмовилась, тож довелося мені йти одному. Чи бачите я, не читаю дешеві газети, тому дізнався про все тільки сьогодні вранці, коли мені зателефонувала міс Еліс Фермер, секретар Хейзер. Інспектор Бел поділяв думку Хойта про бульварну пресу. Будинок був оточений патрійним кордоном, щоб усередину не проник жоден репортер. А навколо паркану вже блукали сотні розяв. Едвард Гойт раптом опустився в крісло поруч із невеликим каміном за білими кратами. Він був високим, струнким чоловіком трохи за сорок, з гарним обличчям, великими вузлуватими руками та спокійним характером. Напевно, зазначив про себе Белл, він був дуже терплячим шанувальником. У світлі вогню, що горів у камінні, його налиті кров'ю очі поблискували. Коли він раз у раз поглядав на диван, на якому лежали акуратна перука, темні окуляри і важка тростина. «Все це надто неймовірно і моторошно», – продовжував він. «І я все ще не можу повірити». Може, ви мені можете щось розповісти, інспекторе? Хоча будь щось, Бел відповів ухильно. Ви чули свідчення, сер? Міс-фармер, її секретар, стверджує, що вчора вечорі за кілька хвилин до десятої міс Лорін вийшла з дому, не сказавши, куди прямує. Помовчавши, він додав: Вона не вперше йшла так, завжди близько десятої години. І поверталась, як правило, через дві-три години. Хайт мовчав. Звідси, продовжував Бел, вона, очевидно, пішла прямо в парк. Заради всього святого, навіщо їй іти в парк? Вирвалось у Хойта. Бел питання ніби і не почув. Поліцейський почув біля хвіртки парку якийсь галас, увімкнув ліхтар і побачив міс Лорінг що відчиняла Хвіртку ключем. Він запитав, що вона робить. Міс Лорін відповіла, що живе на площі і має право ходити до парку навіть у темну, грудневу ніч. Констебель не став її затримувати, але не забув про неї. Приблизно за годину він знову опинився біля парку. Хвіртка все ще була відчинена. Він почув, як вона рипнула. Він зайшов за огорожу і побачив її на лавці. Там, біля першого повороту доріжки, близько за 15 футів від входу. Бел замовк. Він виразно уявив собі усю цю сцену. Хвіртка, що поскрипує на холодному вітрі, тонкий боязкий промінь світла на крижаному тілі і білій ніжній швуковій сорочці. Голова, що звисала зі спинки, і черевики на високих підборах і розтебнутими гузиками. Майже весь її одяг – шуба, сукня, пояс для панчіг і панчохи – лежали поряд із нею і лежали так, як за моєї служанки Генріетте Сміс, вона завжди складала свій одяг. До сумочки її ніхто не заглядав. Ключі від хвірськи парку з прикріпленою картонною биркою лежали на доріжці – Після кожного речення Белла Едварда Хойт кивав. Бел підійшов до дивана і взяв тростину. Верхня частина її значно переважувала нижню, бо під Ніколовою ручкою ховалося півфунту свинцю. Її вбили, знову заговорив Бел. за тією лавкою. Земля там промерзла, але на ній залишилися відбитки її підборів та сліди боротьби. Вона не була слабка, так, підтвердив Хойт. Цією палицею і пробили череп за лівою скронею. Белл зважив тростину на руці. Напевне, саме вона послужила знаряддям. На ручці виявлено мікроскопічні сліди крові та волосся. Хоч крові з рани витекло зовсім небагато. В нашій лабораторії встановили, що... Тут він зненацька замовк. Перепрошую, сер. Я не збираюсь влаштовувати допит із пристрастю. Я просто приніс ці речі, щоб перевірити, чи хтось їх не впізнає. Хойт відповів із старосвітською чемністю. А я перепрошую і вас, інспекторе. Для мене величезне задоволення мати справу із джентльменом. Він підвівся з крісла і провів тильною стороною долоні по «Добре, що там не було крові», – додав він. «Добре, що її не били». «Так». «Але хіба таке можливо, інспекторе? Щоб рана, з якої витекло так мало крові, виявилась смертельною?» «О, так, тут головне пошкодження тканин мозку». Одного мого знайомого вдарило дверима вагона. Тож він навіть не підозрював, що з ним щось трапилось – Допоки не знепритомнів Тон Белла змінився, і він сказав чітко Отже, сер, я розповів вам, що відомо про цю справу Ви нічого не бажаєте додати? Нічого, хіба що? Так, Хойт завагався Розумієте, я турбувався про неї Вона останнім часом погано виглядала Боюся, що в неї виникли проблеми з переїданням. На його обличчі з'явилось щось подібне до посмішки, що виглядало досить дивно, враховуючи його червоні очі. Але вона говорила, поки я робитиму ранкові вправи, як тисячі моїх послідовниць. Вона дуже пишалася своїм становищем інспектора. Це було зовсім не те, на що чекав Белл. Я маю на увазі, можливо, вам відомі якісь причини, через які хтось міг захотіти її вбити. О, ні, присягаюсь. Чи з якою метою вона мала роздягнутись перед вбивством? Рот Хойта стиснувся, але відповісти йому завадила поява тихої та спокійної, але рухливої жінки в рогових окулярах. Міс Еліс Фармер... Секретар Слорін Лорін була схожа на уявлення про шкільну вчительку, що існувало в минулі роки. Занадто м'які, хоч і не позбавлені привабливості риси обличчя, зібране в зачіску каштанове волосся. В картину доповнювали паперові манжети та туфлі на плоскій підошві. За шість років роботи у Хейзер Логін вона багато разів доводила свою відданість Господині. Тепер же у неї були почервонілі повіки, і час від часу вона просувала під окуляри кусочок носової хустинки, витираючи сльози. «Стерв'ятники!» – сказала вона, міцно стискаючи хустку. «Вампіри!» – «Інспектори!» «Я знаю, тіло нещасної Хезер відвезли!» Але хіба ви не давали розпорядження, щоб жоден із цих жахливих журналістів «Не пройшов за огорожу?» «Так, а що?» «Просто справа в тому...» Вона хоробро виставила перед підборіддя. «Що вони пройшли?» «Їх видно з вікна нагорі. Двоє. Один чоловік із фотоапаратом, а інша...» «Уявіть собі, жінка!» «Як жінка, що поважає себе, може опуститись до того, щоб писати...» Обличчя її налилося кров'ю. Репортажі. Я розумію, коли жінки пишуть щось хороше та добре. Це зовсім інша справа. О, Боже! Адже ж ви розумієте, про що я. Інспектор Белл розумів, що його наказ було порушено. Він зрушив брови. Ви впевнені, що це журналісти? Та самі подивіться. Приємне обличчя Белла – Зловісно похмуріло. Глибоко вдихаючи повітря, він узяв із стільця пальто і капелюх. Перепрошую, я на хвилинку, казаним голосом промовив він. Зараз я з ними розберусь. Бел стрімким кроком вийшов із дому. Паркова хвіртка розташовувалась на західній стороні площі, була майже навпроти будинку Хейзел Рорін. Сама залізна фіртка колись зелена, а тепер і ржавого кольору була звернена на захід, де перед нею проходила гравійна доріжка. Біля хвіртки походжала невисока дівчина з золотистим волоссям у шубі. І висока, неохайного вигляду постать у макінтоші з фотоапаратом у руках. Закликавши їх, інспектор Белл став у них на шляху і заговорив. Генрі Аш, він фотограф, сприймав це спокійно. Він лише натягнув капелюх на великі вуха, що стирчали, і з винним виглядом знизав плечима. Але безмірне здивування Жаклін швидко змінилось обуренням. Вона щиро вірила, що допомагає розслідуванню, і не могла збагнути, що потрібно цій людині. «Та не будьте таким верблюдом!» – кричала вона – Намагаючись зачепити інспектора Ви нічого не розумієте Я Д'юбуа з Дейлі Рекорд А це містер Ашвін із Дейлі Рекорд Я знаю містера Ашвіна Недружелюбно промовив Бел Останній раз я вас питаю Чи ви підете самі Чи вас вивезти силою Але ж ви цього не зробите Бел здивувався Чому ви так думаєте? Із представниками преси ви теж не маєте так розмовляти, це негарно. І у вас самого будуть неприємності. Генрі, мені не подобається ця людина. Викиньте його звідси, і ми продовжимо працювати. Ашвін, промовив Бел, ця дівчина зійшла з розуму? Вибачте, інспектори, відповів Ашвін. Я зараз усе залагоджу. Слухайте, Жакі, у нас тут не Франція. Це я вам намагався сказати усю дорогу сюди. В Англії журналістам не дозволяється. Та ви цього не зробите. Я не можу, Жакі. Ну все, я розсердилась, сказала Жакі і з виглядом холодної величі поклала на груди руки. Чорт забирай, я дуже розсердилась. «І за це я не розповів вам нічого про зачіпку, яку я знайшла». «Зачіпку?» – різко промовив Бел. «Ха, тепер вам вже цікаво зі мною розмовляти, так?» – виконала Жаклін, хитаючи головою з боку в бік. Але тут її тон змінився. Вона заговорила несміливо, запобігливо. «Будь ласка, зрозумійте, я хочу бути гарною і хочу, щоб ви були добрим. Я можу допомогти вам, якщо ви не проженете мене». «Мені здається, що я знаю, що тут трапилось минулої ночі». Як тільки я почула, що черевики міст Лорінг були розтемнуті і що при ній були перуки та окуляри, Бел швидко повернувся до неї. «Звідки вам відомо?» що у неї були розтебнуті червики. І що до перуки та окулярів? У газети про це не повідомлялось. Сутінки густішили над голими деревами парку. Ніщо не порушувало темряву, крім невеликого вогника таксі, що їздило площею, гучно гримуючи мотором. Жаклін відкрила сумочку і дістала великий прямокутний аркуш лянцевого паперу. Це була фотографія Гейзер Лорін. Знята спереду з відстані кілька десятків метрів. Тіні знаходились за фігурою, тому чітко було видно кожну деталь пряма спина, неживі опущені руки, закинута голова, міцні ноги і черевики, і було чітко видно, що вони розтібнуті. Звідки це у вас? вигукнув Бел. Це моє інспекторе, зізнався аж Сьогодні вранці до того, як там усе прибрали, я переліз через огорожу. Якби я скористався спалахом, люди мене помітили відразу. Але о десяті вже добре світило сонце. Так що я просто зробив один знімок і забрався геть. Маленькі очі Ашвіна блиснули з-під його поношеного капелюха. У парку вже стало так темно, що в його очах майже нічого не можна було розглянути. Крім цього блиску, та ще й ознак того, що йому час поголитись. І якщо зазвичай він тримався досить розкуто, то зараз навпаки. Всім виглядом випромінював смиреність. Та й до того ж став звинувачувати Жаклін. «У мене й в думках не було використовувати цю фотографію. Присягаюсь», – сказав він і кивнувши на дівчину, продовжив з образою в голосі. Вона її вкрала, хоч я навіть і не збирався її показувати. «Черевики», – наполегливо повторила Жаклін. Белл знову повернувся до неї. «Що черевики?» «Черевики і є зачіпкою», – просто сказала вона. «Ви не питаєте мене, як я отримала інформацію. Про перуку та окуляри я дізналась, можна сказати, від служниці міс Лорен. Але я готова розповісти те, що допоможе вам розібратися з цією справою. І нехай я провалюсь на місці, якщо я брешу. Бел завагався. "Якщо це якась гра", уривчасто промовив він. "Дехто матиме великі неприємності, і я вас попередив. Але якщо у вас є що розповісти, говоріть". Жаклін із задоволеним виглядом сказала: а ви хіба не бачите, що за цими черевиками можна визначити? Що тут сталося? Якщо щиро, то ні. Ох, отже, і не можна розслідувати вбивство жінок без допомоги жінок. Зараз я вам покажу. Бачите на фотографії, що у черевиків дуже високі підбори? Бачите? Так. І застебнуті вони лише одним ремінцем і одним гудзиком. «На як це? Зют? Підйомі». «Я чудово говорити англійською, дякую», – холодно промовила Жаклін. «Я обходжусь і без вашої допомоги. І до вашого відома я подумати сказала підйом. Але ви досі не розумієте. Ні». Голос її став запобігливий і зазвучав солодко, як мед. «Якщо я вам сказати, ви зробите для мене щось. Ви будете добрим?» Дозвольте надрукувати те, що я захочу. І не сподівайтесь. Ах, так? Виходить, я вам нічого не розповідати?» Тут чаша терпіння Адама Белла переповнилась. Ще ніколи за всю свою кар'єру він не зустрічав нічого подібного. Так, кар'єра його була не такою вже й довгою, але і у Жаклін вона навряд чи була довшою. Він вирішив, що більше не стане терпіти – Цю несенітницю і поставить дівчисько, що зарвалось на місце, причому в самих прямих виразах. Він уже відкрив рот, щоб це зробити, коли на фасаді будинку No22 промайнуло приглушене світло це відчинились і зачинились двері. Як тільки Бел почув виразні кроки на дорозі, його охопило передчуття біди. Присадкувата фігура без верхнього одягу і з волоссям, що розвівається, поспішала у бік парку Коли фігурка наблизилась, Бел побачив, що по обличчю міс Еліс Фармер течуть сльози. "Це через вас", сказала вона Беллу. "Боже, чому ви пішли? Якби ви залишилися з ним". "Тихіше, заспокойтеся, що сталося, міс Фармер?" «Ваш сержант уже зателефонував до швидкої і каже, що вони зможуть його врятувати. Але, Боже мій, якщо вони його не врятують, я не знаю, що я робитиму. Боже, Боже, це навіть страшніше, ніж...» Тут вона впоралась із собою і сказала. «Вибачте, це нещасний містер Хойт, він отруївся».